פרק ט' ויהי איש מבנימין ושמו קיש בן אביאל, בן צרור, בן בכרת, בן עפיח, בן איש ימיני, גיבור חיל. ולא היה בן ושמו שאול, בחור וטוב. ואין איש מבני ישראל טוב ממנו, משכמו ומעלה, גבוה מכל העם.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 לפני בוא שאול לאמור, כעת מחר אשלח אליך איש מארץ בנימין, ומשכתו לנגיד על עמי ישראל, והושיע את עמי מיד פלשתים, כי ראיתי את עמי, כי באה צעקתו אלי. ושמואל ראה את שאול, ואדוני ענה הוא,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 וכל אשר בלבבך אגיד לך, ולאתונות העובדות לך, היום שלושת הימים, אל תשם את לבך להם, כי נמצא הוא. ולמי כל חמדת ישראל? הלא לך ולכל בית אביך. ויעם שאול ויאמר, הלא בן ימיני אנוכי, מקטנני שבטי ישראל,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 אשר אמרתי אליך, שים אותה עמך. וירם הטבח את השוק והעליה, וישם לפני שאול, ויומר, הנה הנשאר, שים לפניך אכול, כי למועד שמור לך לאמור, העם קראתי, ויאכל שאול עם שמואל ביום ההוא. וירדו מהבמה העיר, וידבר עם שאול על הגג, וישכימו, ויהי כעלות השחר, ויקרא שמואל אל שאול, הגגה לאמור. קומה ואשל לחקה, ויקום שאול, ויצאו שניהם, הוא ושמואל החוצה. המה <הם> יורדים בקצה העיר, ושמואל אמר אל שאול, אמור לנער ויעבור לפנינו, ויעבור, ואתה עמוד כיום, ואשמיעך את דבר אלוהים.